izurriteak, gozeteak eta abar, berak asko sufritu nuen. Eta jende gehiago hilzen jaio baino. Bastidan sortu arren endaian bizizan nintzen txikitatik. amas sortzi urte nituela inkizizioak atxilotu nindu. garai hartan inkizizioa oso krudela zen. Pier delankre epailea izan zen agindua eman zuena. Urte berean, gauza bera, egin ziren zugarra murriko bizilagunei, emakumei eta aurrei batez ere. Ango gizonak, balea eta bakala urtea, duratu ondoren azki utzi ninduten eta baina ia zearo el barri geratu nintzen betiko muga zeharkatu nuen eta ondarri nire bizitza berregitea lortu nuen eskondu alabarditu alegia nire alaitasuna oso laburra izan zen izan ere berriro sortu sorgitzat hartu eta atxilatu nindute. Logroinora, eraman nindute, han zegoelako inkizio, inkizizioaren espetxea eta epaitegia. Dirudiene, dirudienez, ni jaizki belmendian ospatzen nituen akelarreak. Galdeketago gor eta tratutxarrak jaso ondoren, Azke utxi nindute, berriro, baina ondarri biara itxuli bezain laster, ango agintariak txalupa batean sartu eta lapur dirantz kanporatu nindute. Hori egin ondoren ondo eskutatu naiz eta ez danitaz gehiago jakin.